посадовивши її на ярмо, яке молодий тримає в себе на колінах. У гуцулів молоду садовлять просто на коліна до молодого. Ми вже указували вище, як розплітають косу молодої та яким способом вдягають на неї очіпок. Було б більше рації в тому, якби цей обряд відбувався вже після того, як молода де-факто з'єдналась зі своїм чоловіком. Правда, тоді не було б і зворушливої церемонії прощання молодої своїми дружками. У всякому разі це більше гармоніювало б із самим значенням весілля та його характером, Бо ж українське весілля визнає тільки поганські звичаї. Тільки з виконанням цих звичаїв воно дійсне. І тільки після реального з'єднання з чоловіком визнають за молодою її права як молодиці. Також і відрізування коси. Тепер відстригають тільки кінці волосся. Комбінується з актом покривання молодої у тих місцевостях, де цей обряд ще виконується а саме на Поділлі та в Галичині. Після того, як молоді вийдуть з комори, а іноді ще й перед тим, до них з'являється делегація від матері молодої. Молоді приймають також делегацію дружок, що приносять їм сніданок. «Чи знаєте, добрі люди, новину?» – співають снідальниці? Ганка дочку загубила, а Горпина близняточка на світ породила. Сина й дочку. В вухах їй не гомоніло, в животі їй не боліло, діти ходять вже й працюють. «На добрий день, старенька я мати», співають вони далі, входячи до хати та симулюючи весь час екзогамію. «Якся маєш?» Чим годуєш нашу гусоньку? Вкрав ваш хлопець нам гуску. Сіткою її вкривали, У клітоньку замикали, Наміткою зв'язали. Після ритуального сніданку Всі йдуть до хати. Однак у деяких місцевостях Молодих зразу ведуть до хати І вже там частують ритуальним сніданням. З комори їх ведуть чи то за хустину, чи за рушник, згідно з місцевими звичаями. А в Сідлеччині несуть разом із тим живого півня, тримаючи його за ноги і помахуючи ним. У Холмському повіті стелють солому по дорозі молодим під ноги. Цю солому потім ритуально молотять, а підійшовши до стола, Молоді мусять перейти поверх нього, і для того ставлять для них драбину повиту соломою. На сідлеччині також молотять солому, що була постелена на шлюбному ліжку. Про це буде мова далі. Іноді приносять також до хати сорочку молодої, щоб показати її всім присутнім. Це викликає таке саме буйне виявлення радощів, як і в попередньому випадку. Голосно кричать, співають, скачуть по лавах тощо. Потім посилають сорочку до матері молодої. І так далі. З додержанням того самого порядку, що ми його тільки що описали. Але коли зводини відбуваються ще вночі, то другого дня дають молодим лежень, спечений разом із короваєм. Найчастіше його приносять ще в комору. Потім молоду покривають наміткою з червоною биндою та ведуть до хати. Привітавши все товариство в хаті, молода йде до криниці по воду і дає свекрові вмитися, а іноді по черзі й цілій родині. На Сідленчині, коли молода йде до Криниці, бояри всіма способами намагаються перешкодити їй набрати води. Ми дамо пояснення ритуального значення цього звичаю, як будемо говорити про весілля у болгарів.